Amikor jöttünk ide felé, jöttünk így be a vérteszőlős felől, és mutogattam az anyukának, hogy itt volt az első gyűlítkeztük az első Bibliórákat, tehát a ott a, a spár, Interspár mellett, és is nostalgikus nosztalgikus volt azt az épületet látni. És milyen rég, milyen rég volt az, igaz? És, és olyan jó nézni, ahogy Isten munkálkodik. Hogyha nálad van a, Biblia, akkor, a Bibliád, akkor lapozd vele, velem létszívesen az apostolok cselekedeteinek a, a 25-ös fejezetéhez, és majd néhány égeverset megnézzünk ebből, meg majd a 26-os részből is remélhetőleg. Tehát itt már Pál börtönben sinylődik. És ugye uh, itt már megtörtént ez, amikor Jeruzsálemben megérkezik, és a, a zsidók elfogadják, a elfogják őt, megvádolják, de nem sikerül semmiféle uh, dolgot rábizonyítani, hogy megszentségtelentette volna a templomot, vagy, uh, vagy bármiféle lázadást is szított volna a nép között. És uh, sajnos ugye, hogy az akkoriban is, és sokszor ma is, uh, Attól függetlenül hogy még Pál ártatlan volt, de, de börtönben maradt. És a, a helytartó Félix a zsidóknak akart ezzel kedvezni, de azt is olvassuk a 24. fejezetben, hogy hát bizony számított egy kis pénzre is Páltól, hogy hátra, hátra megvesztegeti őt, és akkor majd e, szabadon engedi ennek fejében. De nem történt ez meg. És Pál azt olvassuk a 24. rész, e, Végén azt hiszem, hogy Pál már két éve börtönben volt, és érkezik egy új helytartó, méghozzá Festus. Olvassuk el az első öt verset a 25. fejezetben. Amint Festus megérkezett a tartományba, három nap múlva felment Cézárából Jeruzsálembe. Ott a zsidók, főpapjai és a vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, bár Pál ezt nem akarja, a kedvükre vitesse Pált Jeruzsálembe, mert azt a tervet szőtték elene, hogy megölik útközben. Festus azonban azt felelte, hogy Pál Cézárában van őrizetben, ő maga pedig hamarosan oda utazik. Ezért a közöttetek lévő vezetők mondta, jöjjenek le velem, és ha van valami kifogásolható abban az emberben, emeljenek vádat ellene. <kül> Tehát ugye új helytartó érkezik, meglátogatja Jeruzsálemet, ami ugye akkor is és ma is a világnak egy nagyon fontos központja. Ma is, hogyha bekapcsolod a rádiódat vagy a tévédet, akkor nagy valószínűséggel valami híreket fogsz hallani Jeruzsálemről, és azért jó, jó ott megjelenni, és főleg egy ilyen helytartónak fontos volt találkozni az akkori vezet, zsidó vezetőkkel. Volt egy kis ilyen pofavizit, ugye, na ki is ez az új ember, hogy fog itt viselkedni, és hát bizony tudta ez a helytartó, hogy hát jobba kell lenni a zsidó emberekkel, a zsidó vezetőkkel, hogyha ha nem akart sok lázadást, vagy sok ilyen problémát az ő vezetése alatt. És tehát látjuk, hogy, hogy ezek az emberek rögtön elkapják ezt az új helytartót, és előhozakodnak pálnak az ügyével aki ugye már két éve ott van a börtönben és Cézárában, és azt látjuk, hogy valójában ugye semmi nem történik az ő ügyében. Nem. Azt olvasjuk, hogy a 24. fejezetben többször kihallgatták őt, többször meghallgatták őt, de valójában nem, nem jön semmiféle döntés. Pál nagyon jól védekezett, mert mindig avval jött elő, hogy hát akkor ezeket a vádokat tessék bebizonyítani, amiket állítanak. És akkor a, a, a római birodalomban nagyon fontosak voltak ezek a dolgok, nagyon fontos volt, hogy egy vádotla szemben e, bebizonyítsák azt, amit róla állítanak, és ezért Pál tudta, hogy akkor tudják őt elítélni csak, hogyha ha ezek a vádak e, bizonyításra kerülnek. De hát ugye ezek nem, nem sikerültek, de mégis valami miatt, hát mindig biztos megtálták a kiskaput, Pál börtönben maradt. És én azon gondolkoztam, hogy bizony, eh, hogyan élhette ezt meg Pál, ezt az, ezt az elkövetkezendő, ezt, ezt a két évet. Hiszen, eh, hiszen ártatlanul ott van, ugye nem tudják bizonyítani az ő bűnösségét, nem tudják bizonyítani azt, amit, amit mondanak neki, amit ő hogy, hogy elkövetett. És, eh, és azért két év azért az hosszú idő, azért nem szánnám oda az életemből, és főleg nem börtönre. De annyira bátorító az, és most szeretném itt egy kicsit összehasonlítani ezt Pált és ezeket az embereket, akik vádolják őt. A 26. fejezetnek a vége felé, a 22. versben, amikor Pál már Agrippa király előtt védekezik, akkor így így beszél erről az éveiről, hogy de mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. De mivel Isten mind mai napig megsegített. És ez nekem nagyon bátorító és nagyon elgondolkodtató, ahogy Pál megélte ezeket az éveket. Hogy, hogy amikor mi egy bizonyos helyzetbe kerülünk, egy nehézségbe, akkor, akkor mi ezt hogyan éljük meg? Hogyan megyünk ezen keresztül? Milyen állapotba kerül a szívünk? Hogyan, hogyan is viselkedünk. Én azt látom, sokszor magamon is, de a környezetemben is, hogy bizony az emberek ezeket a nehézségeket nagyon nehezen viselik, és, és talán lehet ez egy kritika is, hogy bizony el vagyunk kényelmesedve ezekben a dolgokban, hogy bármiféle nehézség ér minket, bármi olyan dologba kerülünk, ami, ami kényelmetlenné válik számunkra, akkor uh, sokszor egy ilyen hisztis kis gyerekké válunk, és ugye az atyánk felé, a mennyi apukánk felé ilyenné válunk, és hisztizünk neki, hogy de hát Istenem miért engeded ezt meg. De én hiszem, és azt gondolom, hogy ti is tudjátok, hogy mindezek Isten célra engedi meg az életeinkben. És uh, volt, egy, uh, volt egy pillanat az életemben, amikor valaki feltett nekem egy kérdést, hogy hát mondtam neki, hogy hát egy nehéz időszakon mentünk keresztül, és ebben nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy megkérdez az ember ez a személy tőlem, hogy és mi az, amit Isten ezen keresztül tanított neked? És akkor így megálltam ezen, hogy hoppá, tényleg lehet, hogy Isten ezen keresztül akart valamit nekem tanítani. Lehet, hogy Isten ezen keresztül valamit munkálni akart az én életemben. És azt hiszem, hogy Pál valahogy így ment bele ezekbe az évekbe, ezekbe a hónapokba. Hogy jó, Uram, itt vagyok a börtönben, és látjuk a leveleiben is, hogy hát azért ő kihasználta ezeket az alkalmakat, és én hiszem, hogy ő úgy ment bele, hogy nem azt nézte, hogy én hol vagyok, vagy milyenek is a körülményeim, hanem Isten mit akar ezen keresztül én bennem elvégezni? Mi az ő célja velem? Én, én azt látom, hogy, hogy a mi kiabálásunk és a mi hisztizésünk miatt Szerintem nem is látjuk meg, nem is veszük észre, hogy Isten mit akar ezen keresztül bennünk végezni. És tudod, én hiszem, hogy sokszor Isten így növel minket, így változtat minket. Hogy, hogy uh, kicsit félelmetes ezt kimondani, meg, meg uh, ijesztő kimondani, de bizony ezek a nehézségek, akár ezek a börtönök is, amiket mi úgy, úgy élünk meg, hogy ezek börtönök, nagyon is szükségesek az életünkben. És Isten igenis megengedi ezeket, igenis belevezet ezekbe a helyzetekbe, hogy, hogy ezen keresztül valami nagyon különeset, nagyon mélyet megtanuljunk őróla, hogy nagyon mélyen megtapasztaljuk őt. És én hiszem, hogy mindenkinek a vágya az, hogy Istent megismerjük, azért vagyunk itt, lemélem, azért vagytok itt, hogy Istenről tanuljunk. De, de ehhez igen, Istennek kell, hogy bevigyen időnként azokba a nehézségekbe. Időnként meg kell tapasztalnunk, hogy süllyedjünk, És megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor Isten megragad. Hogy, hogy megtapasztaljuk, milyen az, amikor abban a helyzetben Isten szól, és Isten megválaszolja a kéréseinket. És tudod, ez az, ami növekedést fog hozni az életünkben. Ez az, amikor, amikor olyan különös módon, megtapasztaljuk az Urat. És tudod, ennélkül nem lesz az. És, és ne harcolj ezzel ellen. Vagy is legalább legyél ebből a nyitott szívvel, hogy oké, Uram, mit akarsz? Hogy ne add fel ebben a helyzetben. Mert nézd meg, ahogy Pál itt van ebben az ezután a két év után, és nem látjuk benne ezt a megkeseredettséget, mint sok emberben esetleg láthatunk. Vagy ezt, a, amikor így nagyon meg van törve. És, és persze van az, amikor valaki, ugye Isten úgy meggyűr, meggyűrte őt, és, és nehéz időn de mégis látjuk benne, hogy látod, a szeme ragyog is, és így ég az úrért. És ugyanezt láthatnánk szerintem Pálban is, hogy, hogyha látnánk őt. Hogy, hogy ott áll a király előtt, és nagyon tetszik, majd remélem odaérünk az óra vége felé, hogy ott áll Agrippa előtt, és ugyanaz a pál, mint, mint, mint az, amikor ő megtért, és ment Damaszkuszba, és ment Jeruzsálembe, és hirdette az evangéliumot, és odáll Agrippa király elé, és, na, Agrippa király, hiszel, igaz? Hiszel a profétákba, Tudom, hogy hiszel. És teljesen pál lelkes és tüzes ebben a dologban, hogy, hogy hirdetheti az evangéliumot újra. És, és a király előtt ilyen bátran beszél. És ugye így, így tesz bizonyságot, hogy, hogy de mivel Isten minden mai napig megsegített engem, hogy ő megtapasztalta Istent ezzel a két év alatt, és az elmúlt évek nehézségeiben is. Hogy ő tudta, hogy ott van vele a börtönben, hogy végig mellette volt. De hiszem, hogy azért, mert nyitva maradt a szíve, hogy oké, uram, mit csinálsz most? Mit akarsz ezen keresztül tenni én bennem? És Megvolt az életében ez a jó hozzáállás, ez a jó gondolkodásmód. És én tudom, hogy én magam is nagyon félek az ilyen börtönöktől, az ilyen, ilyen helyzetektől, de tudod, az a börtön, amit Isten ad, amit Isten készít számunkra, az áldás lesz és szabadság. Viszont az a szabadság, ami nem Istentől van, az az átok lesz is börtön. És csak így figyelj erre, és ez jegyez meg jól, hogy, hogy lehet, hogy Isten hoz egy ilyen nehéz időt, egy ilyen megkötözötséget, de abban ott lesznek az áldások, és ott lesz benne a szabadság. És nézd meg azt a másik oldalt. Itt van pál, börtön, láncok a kezén, ezt látjuk ott a 26. rész végén, hogy ezt azt, azt mondja az embereknek, hogy bárcsak lenne mindenki olyan, mint én, kivéve ezeket a láncokat. Jön Pál be a király elé, megkötözve, gondolom, ilyen jó rongyos ruhába. És, és mégis azt mondja, hogy igen, én megtapasztaltam Istent. És, és itt ez a másik oldal, akik találkoznak ugye a helytartóval, Fesztusszal, és ugye rögtön előhozakodnak. Hogy ott van Pál, akit már két éve, ugye, már próbáltunk elintézni, és, és na, gyerünk, és hozz jut hozzánk. És tudjuk, hogy mi a céljuk, hogy megöljék őt. Már a huszonharmadik részben, ugye, már egy ilyen tervet szőttek. Emberek megesküdtek, átokkal esküdtek, hogy addig nem esznek, addig nem isznak, amíg Pált meg nem ölik. És ez egy nagyon hosszú és sikeres fogyókúra volt. Ugye, mindenki szeretne, és nem mindenki, nem biztos, hogy mindenki. Én magam, egy néhány kiot azért szélesen ledobnék. De hát itt a, itt, a, itt a recept, nem a négy napos diét, a mi azt csinálja. Csak egy ilyen. És, és itt van két év, és nem változik. Nem történik semmi az életükben. Még mindig ugyan ugyanabban vannak. Mi meg akarjuk ölni pát. Mi, mi azt akarjuk, hogy... Hogy ennek az embernek vége legyen. És ugye ők, ők, ők a szabadok. Ugye ott, ott vannak, és, és szabadságon vannak. De valójában ők vannak megkötözve. Ők vannak börtönbe. Mert ezt, ezt hajszolják, ebbe élnek, ezt követik, ez a napjuk, Ezen gondolkoznak, ebben élnek újra és újra. És szabadok ezek az emberek. Ugye nem szabadok. Börtönben vannak. Mert mert ott van bennük ez a bocsátás, ez a harag, és ott van a bennük, hogy, hogy Istentől távol vannak. És hogy és milyen nagy különbség? Milyen nagy különbség? És tudod, mi ott a nehézségeink közepette, vagy a, a, a börtöneink közepette, ott lehetünk Istennel. Te ott lehetsz ebben a nyomorúságodban Istennel. A fájdalmaidban, a szomorúságodban. Mert ott lehet Isten. És szabad vagy. És szabad vagy. És Istent meg fogod tapasztalni. Még ezek az emberek végig egy, egy megkötözöttségben, egy, egy hatalmas börtönben voltak. És nem találják a szabadulást. Nem tudnak kijutni belőle. Mert, mert et, Isten nélkül élik az életüket. Ugye mennyire, mennyire elszomorító, mennyire, mennyire félelmetes ezeknek az embereknek a helyzete. Két év után is. még rögtön ez az első nekik. Hozz ide pát! Hadd kapjuk őt el. Két év után is. Tehát így hol, hol, hova megyünk? Mi történt veled az elmúlt két évben? Hová vitt Isten téged az elmúlt két évben? Még mindig ugyanott vagy? Még mindig ugyanazt hajtod az Úrnak? Vagy, vagy tovább lépsz? Mert fontos, muszáj, hogy növekedjünk. Ez a természetes. Ez, ez így normális, hogy növekszünk. Viszont ezek az emberek csak ott maradtak ebbe a mocsárba, és, és nem történik velük semmi, semmi nem történik az ő életükben. Tehát az a börtön, ami, ami Istentől jön, abba áldás lesz és szabadságod. Csak, csak így figyelj és nézd meg, hogy Isten mit akar, mit akar a te életedben. Tehát itt van ez az új helytartó, ugye ö, Festus és a 26. fejezetben, vagyis nem is a 20, 25. fejezetben látjuk a 13. verstől, hogy most nem fogjuk ezt felolvasni, de Azt látjuk, hogy csak a első verset, 13. verset, hogy néhány nap elteltével Agrippa király és Berniké Cízerába érkezett, hogy köszöntsék fesztuszt. Tehát maga a király, Agrippa király is találkozni akar ezzel a helytartóval. Gondolom ez volt az ilyen protokoll, hogy ilyenkor helytartóval a király is találkozzék. És viszi magával Bernikét, a feleségét és látjuk, hogy egy jó pár napot együtt eltöltenek, és Festus előhozza Pának az ügyét, és ezért azt mondja Agrippa király, hogy szeretné ő is hallani Pát, és szeretne vele találkozni, és megtudni, hogy mi is ez az egész. És ahogy ugye, mi is az apostolok cselekedeteit veszük végre, végig, és többször, ezzel az Agrippa családdal, de ugye az, az, az, az evangéliumokban is szerepelnek, ennek az embernek a felmenői, és nagyon, nagyon érdekes, és nagyon, engem mindig elgondolkodtad ez a család, mert nem egy hétköznapi családról van szó. És ez az, az, az, az Agrippa király, itt olvasunk, ő második Heródes Agrippa királynak a, vagyis ő második Heródes Agrippa király, és ő nagy Heródesnek a dédunokája volt, és, és ugye nagy Heródes volt az, amikor, amikor Jézus megszületett, tehát ő úr alkodott akkor, és ő volt az az ember, tehát ennek az Agrippának a dédnagyapja volt, aki akkor ugye Betlehem és környéké minden két éves és két évnél fiatalabb fiú gyermeket megöletett. Hát biztos nem dicsekedhetett ugye ezzel, ilyen felmenőkkel, de ennek még ugye nincs végé itt a történetnek. Tehát ez a második Herodes Agrippa király, akiről itt szó van, ő első Herodes Agrippa királynak a fia, ez nem volt nehéz kitalálni szerintem, ez ilyen magától értetődő. de ez az ember, az első Herodes Agrippa király, ő unoka volt Herodes Antipásznak, nem fogjátok tudni követni, de azért elmondom, aki lefejeztette e, keresztelő Jánost. És e, ami még fordít egyet ezen a történeten, vagy még érdekesebbé teszi, hogy ez az Agrippa király, aki, itt látunk, ő, és itt van a felesége Berniké, ő valószínűleg a, a testvére volt, de minimum a fél testvére. Tehát nem egy ilyen hétköznapi család, igaz? Uh, ma már ilyen nincs. Legalábbis reméljük, maximum csak ezek a brazil szappaloperákban. De de mégis uh, én azt látom, hogy ezek az emberek ugye valahogy mindig kapcsolatba kerülnek uh, Istennel. Valahogy mindig ott vannak az evangélium körül. És uh, én mindig elmondom, amikor ezekről az emberekről van szó, hogy, hogy én hiszem, hogy Isten ezeket az embereket éppen ugyanúgy meg akarja érinteni. Hát sajnos nem mindig jól sül ez a dolog. Ugye, ők tényleg mindig a másik oldalára állnak, és nagyon ilyen extrém módon. De, de ahogy látjuk majd itt is a 26. rész végén, hogy már utaltam is rá, hogy hallja ez a király az evangéliumot. Pál nagyon világosan, nagyon egyértelműen elmondja neki. Sőt, fel is szólítja ugye, a megtérésre. És tudod, úgy vagyok vele, hogy ilyen emberekkel ki az, aki így törődne, vagy ki az, aki foglalkozna. És ki az, aki, aki, aki ilyen gonoszokkal, és akik ilyen veleig romlottak, ki az, aki, aki kinyúlna feléjük. De azt látjuk, hogy Isten újra és újra megteszi ezt velük, ezzel a családdal. Hogy találkoznak keresztelő Jánossal, az apostolokkal, most újból itt Pállal, és mindig van valamiféle kapcsolatuk, mindig találkoznak olyan emberekkel, akik Isten képviselik. És azt gondolom, hogy egyáltalán nem véletlen ez. És ebből jól láthatjuk Istennek a szívét, mindenki felé, az ember felé. Az, hogy milyen feléd Istennek a szíve. Hogy igenis, nagyon is törődik vele, hogy nagyon is meg akarja hódítani. Hogy nagyon is bántja őt az, hogy mi van egy emberrel. És, és akarja, hogy egy-egy ember megismerje, egy-egy család megismerje Istent. És hosszú éveken keresztül ez történik ebben a családban, hogy elutasítják, elfordulnak Istentől, de Isten újból zörget az ajtón, újból megzörgeti a szívük ajtaját, újból kopogtat, hogy hé, új, itt vagyok, tessék, megint választhatsz, megint dönthetsz én mellettem. És az emberek megint elküldik, de aztán újból van egy újabb lehetőség. És, és lenyűgöző Istennek a kitartása. Lenyűgöző, hogy Isten. Mennyire törődik ezekkel az emberekkel? És az anyukám érkezett hozzánk a tegnapi nap, és ugye ilyenkor eddig közben nagyon közel laktunk, és mindent tudtam, hogy mi történik otthon a mi kis falunkba. És most mindig meséli, hogy mik mi az események, akár a gyüle, gyülekezetben, vagy csak úgy az utcánkba, ahol laktunk, vagy a, vagy a kis falunkba És... És hát most ilyen rossz híreket hozott, hogy ki milyen beteg, kivel mi történt. És volt egy nagyon régi ismerősünk, aki, aki annyira nem közeli ismerős, de, de mégis egy iskolába járok vele, hogy jártam vele, és most, most hallottam, hogy most veszítette az apukáját, egy 34 éves lányról van szó, most veszítette az apukáját, és, és leukémiás. És nagyon-nagyon megrázott. Tehát így az egész napomat tegnap így, úgy, úgy tacsra tette. Mert annak ellenére, hogy nem, nem, nem ismerem őt, vagy nem, nem volt vele úgy nagyon különös kapcsolatunk, de mégis annyira, annyira megsajnáltam, és annyira nem, nem tudtam ebbe beletörődni, vagy elfogadni, hogy ez történik. És tudod, hogy ezen gondolkoztam szinte egész nap tegnap, hogy Isten mennyivel inkább így van velünk, hogy ő, ő nem fogadja el ezt a helyzetünket, hogy, hogy újból és újból akar adni lehetőséget, kinyúl felénk, eh, meg akar érinteni, meg akarja adni azt az esélyt, hogy, hogy, hogy vele legyünk, hogy megtérjünk, hogy hozzá közel kerüljünk. És egy kicsit vidámabb illusztráció, eh, talán biztos sokan láttátok ezt a filmet, aminek az a címe, hogy 51. randi. Ki látta? Nézzétek meg, ha tudjátok. És arról szól a történet, hogy van egy lány, aki autóbelesetet szenved, és olyan ütést kap a feje, ami miatt egy ilyen 24 óra, csak, a 20, csak 24 órára emlékszik, és arra, ami a baleset előtt történt. Tehát mindig ugyanazt a 24 órát éri meg, és következő nap azt elfelejti. És hát ugye Hollywoodi történet, persze jön egy fiú, aki nagyon lökött, és hát beleszeretett a lányba, de hát ugye nem tudja, hogy mi a helyzet, és akkor ott az első, megismerkednek rendezvú, és akkor jön a következő nap, és hát a lány meg, mit akar ez a fiú itt, mit, mit akar itt nekem puszít adni, meg nem tudom én, és, és ugye rá, rá, rá, rájön, vagy meg tudja, hogy hát bizony a lány nem ismeri őt. Elfelejtette őt teljesen. És, és hát a fiú, mivel beleszeret ebbe a lányba, ezért azt terveli, hogy, hogy hát akkor ő újból meghódítja a lánynak a szívét, és ugye elkezdi újból és újból minden nap meghódítani a lánynak a szívét és különböző módokon, különböző trükköket talál ki arra, hogy, hogy újból a lány beleszeressen. És hát nagyon vicces a történet, nagyon sok nevetős rész van bennem, amikor, amikor, amikor ez a fiú ugye próbálkozik, és hát nem mindig jön össze a dolog. De, de mennyire jó ennek a férfinak ugye a hozzáállása, hogy... Hogy én újból és újból meg akarom hódítani ennek a lánynak a szívét, mert annyira szeretem őt. És nekem, én mindig, amikor látom ezt a fiút, hogy eszembe it, akkor mindig Isten jut az eszembe, meg, meg én magam, hogy, hogy én olyan vagyok, mint ez a lány, aki, aki elfelejtem, hogy Isten mennyire szeret engem. Viszont Isten meg olyan, mint ez a fiú, aki, akit ez nem érdekel, mert annyira szeret, annyira fontos vagyok számára, hogy... Jön, és újból meg akar hódítani, és, és mindent megtesz azért, hogy, hogy én újból beleszeressek, és, és nem adja fel. Jön újra nap, mint nap, és, és mindig kitalál valamit, hogy én ráfigyeljek, mindig megtesz valamit, hogy a szívemet odavonja. És annyira, annyira ugye lenyűgöz Istennek ez a szeretete, hogy, hogy ő ugyanilyen ezekkel a, ezzel a családdal, ezzel az agrippa családdal is. Hogy, hogy elfelejtik. Nem törődnek vele. De, de Isten akkor újból jön. És mi is ugyanígy vagyunk. Elfelejtjük, nem törődünk vele, nem törődünk ezzel a hatalmas szeretettel, nem törődünk azzal, ahogy Isten szeret minket. Elfelejtjük. És aztán és azt mondja, hogy nem baj, akkor most újból elmondom neked, hogy mennyire szeretlek. És a filmben természetesen van egy ilyen nagy fordulat, ugye fú, szétmennek, ugye, úgy már ugye rágjuk a körmünket, hogy jaj, mi lesz majd, hogy mégse fog összejönni a dolog, de természetesen akkor jön a nagy visszafordulás, és akkor jön a fiú, visszatér, és természetesen ugye a lány nem emlékszik rá, mert ebben a betegségben van. De Elmegy hozzá egy ilyen intézetbe, és a lány festő, mármint, hogy nem szobafestő, hanem ilyen képeket fest, és bemegy egy szobába, beviszi a fiút a szobába, mert nem ismeri őt, de mintha valami, valami rém lenne, És akkor beviszi őt egy szobába, és ugye tele van a szoba a fiúról, festett képekkel. Hogy, hogy Istennek ez a, ez a próbálkozásai, ugye ez a munkája felénk, ugye sokszor... Eléri, hála Istennek eléri a hatását. És e, valamikor csak ilyen nagyon e, árnyaltan emlékszünk rá, de, de visz előre minket, és, és meg lesz a hatása. Ahogy aztán ugye itt is meglett, és aztán összeházasodnak a, a történet végén, de ugyanez a betegsége megmarad a lánynak, tehát minden egyes reggel így ébredt fel, hogy Jaj, ki ez az ember itt mellettem. De... E, De az a lényeg, hogy Isten nem adja fel, és ő jobb, sokkal jobban törődik veled, vagy bárki másról is, mint azt hiszem, mi ezt el tudjuk képzelni, vagy, vagy így ez a film is esetleg így illusztrálná. Hogy sokkal nagyobb felénk a szeretete, sokkal mélyebb az, sokkal elkötelezettebb felénk, mint mi azt mi gondolnánk. Sokkal jobban odaszánt. Isten abban, hogy megmutassa nekünk, hogy, hogy mennyire szeret minket. És, és azért ez így bátorító és megnyugtató, hogy, hogy imádkozunk ezért, imádkozom ezért a lányért, hogy, hogy így megismerje Istent, ő, megismerje Istent. És, és tudom, hogy ha én ennyire szeretném, akkor Isten sokkal jobban szeretné azt, Menjünk tovább, és ugye Pál, ugye oda jutunk, hogy Pált Agrippa király elé vezetik, és egy védőbeszédet mond ott előtte, ami valójában egyetem nem is egy védőbeszéd, hanem valójában Pál egyszerűen evangélizál, És Azt olvassuk róla, ott a tizedik vers környékétől, hogy meg is tettem a Jeruzsálemben és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem, amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógában mindenféle gyakran mindenfelé, gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt ellenük való féktelen öröngésemben egészen az idegen városig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és az úti társaimat. Mikor pedig minnyáján a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szól hozzám Héber nyelven, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugózódnod." Erre azt kérdeztem, ki vagy uram? Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És Pál itt már harmadszor mondja el a megtérését, és jó, hogy háromszor elmondja, mert mindig megismerünk egy-két egy, mélyebb dolgot, hogy hogyan is élt és mit is tett Pál. És látjuk, hogy, ö, hogy mennyire odaszánt volt ő ebben, hogy a keresztényeket üldözze, ment minden felé, látjuk, hogy, hogy meg volt vadulva ebben a, az ilyen, ilyen féktelen örjöngésben volt, ugye azt, írja, azt mondja magáról. Látjuk, hogy másokat, vagy hívőket, keresztényeket arra kényszerített, hogy Istent káromolják, és ugye így, így élt az életét addig, amíg, amíg Jézuson nem találkozott. És nagyon tetszik, ahogy itt Pár leírja, hogy, hogy mit is mond neki Jézus ezen az úton. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ja, bocsánat előtte, hogy saú, Saúl, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellenrugódzódnod. Pár egy ilyen ember volt, hogy egy nagyon eltökélt, nagyon keménynyakú ember, aki, aki ment a maga feje után, és én biztos vagyok benne, hogy Isten nagyon sokszor már a megtérése előtt őt megérintette és szólt hozzá, de hát, mivel hogy ő egy ilyen bejtottságú ember volt, ő ebbe, ebbe így, erre így nem hallgatott, és csak ment a maga feje után. Ugye tudjuk, hogy ő ott volt Istvánnak a, a megölésénél, hogy ő vigyázott a kövezőknek a ruhájára, ő jóvá hagyta, vagy mellette szavazott, hogy megöljék őt, és, és látta azt, ahogy ugye István imádkozik azokért, akik kövezik őt, látta azt is, ahogy Istvánnak ugye elváltozik az arca, és olyan lett, mint egy angyali, és, és én biztos vagyok benne, hogy amikor Pál az embereket arra kényszerítette, hogy, hogy megátkozzák Istent, biztos, hogy voltak ott olyan emberek, akik nem tették ezt meg, és biztos, hogy nagyon sokszor megtapasztalta ezt a, ezt a hűséget, vagy ezt a kitartást a hívők részéről. És bizony ezen keresztül Isten megszöjtotta őt. De, de makacs volt, és nem engedett. És olyan volt, mint egy ilyen makacs állat, aki, aki nem akarta a gazdájának engedelmeskedni. És bizony ennek a, a gazdának elő kellett venni ezt az ösztökét, ami, ami arra kényszerítette ezt az állatot, hogy megtegye a gazdájának az akaratát. Ez egy kis hegyes bot volt, ma is lehet ilyet kapni egyébként, megnéztem az interneten, és külsétek be ezt a szót, hogy ösztöke, de ma már nagyon modern, ez ilyen kis csíp, biztos, hogy tudják, hogy szerintem néhányan, akik ezzel foglalkoznak, tehát ez egy kis, olyan, mint a rendőröknek van, vagy nem tudom, ez a ilyen rázós valami, tehát ugye sokkoló, igen, mert gondolom azért nem sokkolja az állatot, de, de azért ne próbáljátok ki magatokon, vagy másokon se. Tehát van, ma is használják ezt. Majd a hozzáértőket esetleg az óra után megkérdezhetjük, hogy hogyan működik ez. És, és hát Isten ezt használta Pánál is, hogy ugye ő nem, nem ment bele, nem, nem hajtotta bele az ő fejét, abba az igába, amit az atya, az ő gazdája készített az ő számára. És tudod, hogy az előző témához így visszatérjünk, hogy, hogy mi is olyan sokszor úgy érzem, hogy egy Isten ellen, az ő szeretete ellen így kapálódzunk, hogy nem fogadjuk azt el, hogy, hogy Isten, de igenis szeret, hogy igenis megbocsátja a bűneidet, hogy igenis elfelejti azokat, hogy igenis a háta mögé veti, és nem emlékezik meg róla. És egyszerűen nem fogadjuk el Istennek a kegyelmét, vagy a jó indulatát. És ugyanúgy esetleg a későbbiekben, éppen hogy állsz az életedben, úgy kapálódzol az ellen is, amit Isten akar az életedben elvégezni. Lehet, hogy úgy ez, hogy ó, Uram, én nem akarom azt a börtönt. Én nem akarom azt, de, de Isten meg... Visz erre, és, és ilyen, ilyen makacs összvérekké válunk, akik csak így kapálódzunk, és mindenfelé rugdosunk, mindent szétörünk magunk körül, csak éppen azért, mert, mert így nem akarjuk beletenni a fejünket abba az igába, amit Isten készített számunkra. És Pál egy ilyen ember volt, ugye, ő is ment, és rombolt mindenfelé. És amíg, amíg ezt mi nem tesszük meg, így nem alázunk meg magunkat, addig Isten sem fogja tudni elvégezni. Nem tudja azt megtenni. És ugye ő próbál minket erre ösztökélni, próbál előrevinni minket ebben a dologban, próbál rákényszeríteni ugye az ő finom módjaival, de ameddig mi így harcolunk, addig, addig ő ugye nem fogja ezt ránk És így nem tudom, hogy hogy van az életed, vagy merre jársz, de talán érdemes megkérdezni, hogy Uram, én is ilyen vagyok, mint most Pál, aki így kapálódzok. Lehet, hogy éppen egy ilyen börtön ellen, lehet, hogy a szereteted ellen, lehet, hogy az akaratod ellen, az áldásaid ellen. És mert igazából ezek ellen Isten, Isten jó dolgokat akar. Egy, egy olyan igát készít, egy olyan igát akar rád tenni, ami könnyű és gyönyörűséges. Ugye ezt olvassuk az evangéliumokban. Olyat tesz, ami áldás számodra. Oda akar vinni, azt akarja tenni az életedben, ami jó lesz számodra. És, és nem rosszat, nem, nem átkot, hanem áldást hoz. Őt jót készített az életünk felől. És, és ez az ő akarata. De a mi, mi ösztönünk, ugye ez sokszor így ez ellen megy. Jaj, hát ugye akkor ez nekem kellemetlen, vagy nekem rossz lesz. De engedd, hogy ezt az igát rád tegye. És nekem mindig tetszik ez a példa, mindig eszembe jut, hogy a Jézusnak a szakmája, tehát az itteni szakmája, evilági szakmája, az egy ács, aki abban az időben nem tetőket készített, hanem mindenféle faeszközöket, többek között igákat is az állatokra. És ő tudja, tudta, tudja Jézus, hogy hogyan kell elkészíteni egy igát arra az állatra, hogy az, hogy az ne törje annak az állatnak a hátát, hogy az a lehető legjobban, a leghatékonyabban tudjon dolgozni vele, és a lehető legjobb munkát tudja elvégezni. És tehát Isten tudja, Jézus tudja, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. És mi, hogy ő, ő, ami aty, atyánk, ő, ami teremtőnk, ő tudja, hogy ezt hogy kell elkészíteni. Tudja, hogy mi, mi valóránk, mi jó nekünk. És és csak így engedd meg az életedben, hogy, hogy azt tegye, hogy azt elvégezze, hogy ne harcolj ez ellen, ne dobb le ezeket az igákat magadról. Mert tudod, a szomorú az, hogy Isten nem kényszerít erre, e, hanem nekünk kell hogy a beletenni a nyakunkat. Mi nekünk kell azt mondani, hogy oké, uram, megalázom magam. De hogyha te így harcolsz, akár esetleg a házasságodban, a munkahelyedben, munkahelyeden, vagy a szolgálatodban valaki valami ellen, akkor így kérdezz meg, hogy valójában így lehet, hogy Isten akaratá ellen harcolsz. Lehet, hogy éppen dobod le magadról azt az igát, amit Isten akar neked elkészíteni, vagy ő készítette el számodra. <kül> És akkor fejezzük be a 24. verstől a rész végéig. Akkor pedig ezeket hozta fel a védelmére. Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál. A sok tudomány örültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok, Bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zúgban történt dolgok ezek. hiszel -e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agripára így szólt majd majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényi legyek. Pá pedig így válaszolt, kérem az Istent, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én vagyok, ebilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó Bernik és, fel, és, és felálltak a velük együtt ülők, távozásban így beszélgettek egymás között. Semmi halára vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. A gripa pedig ezt mondta Festusnak, szabadon lehetne bocsájtani ezt az embert, ha nem fellebezett volna a császárhoz. Ugye ezek az emberek azt mondják, hogy hát el lehetett volna engedni ezt az embert. Nem is kéne itt lennie, de nagyon is ott kellett lennie pának, mert ugye éppen ez volt Istennek az akarata. Hisszük, hogy ezt az igát tette pára. Hiszük, hogy, ez, hogy Isten használta Pát azért, hogy ez az Agripa újból hallhassa az evangéliumot. Hogy, hogy ez a család megint ott állhasson, hogy dönthessen Isten mellett. Hogy nagyon is Istentől volt ez az egész helyzet. És ugye látjuk párnak az elképesztő bátorságát, hogy mennyire, mennyire nem volt benne félelem, hogy, hogy azt mondják rá, hogy te pál bolond vagy, Lát, hogy ebben a helyzetben, amikor ezt mondják, na, bolond, vagy maradj már akkor jó, oké, csak azt gondoljátok, akkor inkább elsúnyogok. De Pál meg nagyon bátran, nagyon tiszteletteljesen, de nagyon bátran azt mondja, hogy nem, nem vagyok bolond. Hogy amit mondok, az igaz. És amit mondok, az ott van a profétáknál. Meg lett írva, és tudom, hogy a király tudja ezt. Agrippa, hiszel a profétákban? És tudom, hogy hiszel, Mennyire elképesztő pának ez a, a bátorság, hogy a királynak így odaszól, oda vagy így felhívja őt a megtérésre, hogy, hogy egy választásra, hogy na mit kezdesz ezzel? Mit, mit teszel ezzel? És ez egy jó alkalmazható eszköz, amikor mi beszélünk az, is, az, az Istenről az embereknek, hogy megkérdezni őt, hogy mit kezdesz ezzel most? Döntsél most, hogy itt van a lehetőség, itt van az üdvösség napja. És ami nagyon szomorú, hogy azt látjuk, hogy, hogy Agrippa király azt mondja, hogy majdnem ráveszel, Pál. nem ráveszel. <kül> És ez nagyon, nagyon szomorú, hogy ugye itt megáll a történet. Hogy, hogy, hogy, hogy ilyen majdnem, nem hívővé vált a király. De de ugye nincs ilyen az életünkben, hogy majdnem, majdnem követtem Istent, vagy majdnem engedelmeskedtem Istennek, majdnem megtettem azt, amire hívott, majdnem megtértem. Hogy, hogy, hogy ilyen nincsen. Vagy igent mondunk, vagy pedig elfordulunk, elutasítjuk őt. És nincs ez a köztes állapot, hogy nem, nem védekezhetünk ezzel, hogy majdnem. És én magam nem akarok lenni egy ilyen ember. És az az imám, hogy egyikőtök se legyen egy ilyen ember, akik azt mondják, hogy majdnem. Hogy én tudom, milyen az, amikor Isten hív, és csak majdnem mondok neki igent. És tudom, milyen az, amikor Isten hív, és igent mondok neki. És micsoda nagy különbség van ebben, micsoda nagy áldás van ebben. Hogy visszanézhet, és azt mondom, hogy én igent mondtam. Vagy amikor visszanézünk, és azt mondjuk, hogy hát, majdnem. Majdnem, majdnem, ott akkor úgy döntöttem. De, de ne, legyen, ne legyenek ezek a majdnemek az életünkben. Hogy, hogy fogadd el Istentől akár azt a nehézséget, amit most akar vinni az életedbe, amit, amin át akar most vinni téged. Hogy ne, ne harcolj az ellen, ne harcolj az ellen az iga ellen amit Isten készít. Ne legyen az, hogy hát majdnem, majdnem ott ott voltam is, de, de el, el, elrúgtam, vagy lerúgtam magamról. Hanem fogad azt el. És a 24. résznek a végén azt láttuk, hogy ott is van egy ilyen ember, aki, ugye az előző her, helytartó euh, Félix, aki, aki azt mondta pának, hogy majd ha alkalmas lesz az idő, akkor meghallgatlak újra. És, és mindig jövünk, jönnek az emberek ezzel a kifogásokkal, hogy majd, ha alkalmas az idő, majdnem tetszik ez a dolog, majdnem elfogadom, majd most nem jó, majd egy kicsit később, majd holnap, majd, majd ha egy kicsit idősebb leszek, vagy nem tudom. Most nem, most nem érek rá, most nem akarok ezekkel a lelki dolgokkal, most dolgoznom kell, most ezzel kell foglalkoznom, majd legközelebb. Most ez nem alkalmas. Most, most, most, most az alkalmas idő. Most kell, most lehet dönteni. Mi nem tudjuk, hogy mi lesz később. Hogy az adott lehetőségben, az adott elhívásban, az adott feladatokban azt, azt most tudod megélni. Abban most tudsz engedelmeskedni, Isten, engedelmeskedni Istennek. És persze van kegyelem, és becsatlakozhatsz. De... Én, én olyan életet akarok élni, amikor visszanézek, akkor azt mondani, hogy az élettel betelve fejeztem be. És, és nem akarok úgy visszanézni, hogy hát ott, amikor a Jani mondta, hogy menjünk győrve, akkor majdnem igent mondtam neki, már majdnem rábeszélt ez a gyerek engem, de ó még szerencse, hogy nem. Hogy, hogy nem akarok, nem akarok így, így élni. És tudod, látok embereket így élni, hogy ilyen majdnem keresztények, majd majdnem járnak az Úrral, vagy majdnem oda szánják magukat. És tudod, járhatunk az Úrral, élhetünk neki, tehát a mennybe jutunk. Én, ebben nekem nincs kétségem, de vajon, eh, vajon így járunk-e az akaratában, hogy így elfogadjuk-e tőle, elkérjük-e tőle, meg beletesszük-e magunkat abba, amit ő készít nekünk. Vagy csak így azt mondjuk, hogy hát majdnem, majdnem. És ez ugyanúgy érvényes a házasságra, a szolgálatainkra, a kapcsolatainkra, a gyülekezetünkre és minden egyéb másra, a munkába, a gyerekeinkkel. Hát majdnem azt tettem, majdnem úgy tettem, ahogy kéne. Nincs ilyen. Csak így gondolkozz el ezen, hogy mi az, amit Isten a te életedben most munkál. Én hiszem, hogy... hogy jó ezeket feltenni, amit nekem is feltett ez, a, ez az ember ezt a kérdést, hogy na mit végezett Isten az életedbe ezen keresztül? Hogy mi az, amit Isten most végez benned? Mit tesz? Mire tanít? Mire vezet? És esetleg van-e olyan terület az életednek, amiben, amiben nem engedelmeskedsz? Amit, így, amit ami, ami igát így lerúgsz magadról. És Isten próbál ugye ösztökélni, de, de nem hagyod magad és csak mondod, hogy hát majd, majd ha alkalmas, majd nem, majd nem. De legyen ma az alkalmas idő. Legyen ma az, amikor így igent mondasz neki, hogy igen uram, én, én eldöntöttem, téged követlek, és, és odaadom magamat. És ne felejtsd el azt, amit Pálapostól mondott Agrippa király előtt, hogy én végig, Végig Isten megsegített, végig itt volt mellettem. Hogy Isten ezt a, ezt a döntésünket annyira meg fogja áldani. Annyira, annyira felbátorodik ezen, annyira meg fog áldani ebben. Hogy meg fogod tapasztalni, hogy Isten ott lesz ved, még akkor is, amikor a halál árnyékenek a völgyén mész keresztül. Akkor is meg fogod őt tapasztalni. Imádkozzunk! Jézus! Köszönjük neked, hogy, hogy nem adott fel, és annyira, annyira, engem annyira bátorít, hogy, hogy ilyen Istenem vagy. Hogy én egy olyan nagy makacs szamhár tudok lenni, aki, aki elfelejtem, hogy, hogy te szeretsz engem. És elfelejtem, elfelejtem a keresztet, elfelejtem mindazt, amit tettél, mindazt, amit már elvégeztél az életemben. És csak bocsáss meg, Uram, az én a keménységemet, bocsáss meg a mi keménységünket, a mi feledékenységünket. De nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy viszont te nem adott fel, hogy, hogy egy pillanatra sem fordul meg az a szívedben, hogy, hogy elhagy minket és, és felad velünk. Köszönöm, hogy ma is jöttél, és ma is emlékeztettél, hogy, hogy mit tettél értünk. Mit tettél ott a kereszten, és mi ennek a hatalmas következménye és áldása. Köszönjük Jézus, hogy, hogy bebizonyítottad nekünk ma megint, hogy szeretsz minket. És és Uram, ez a szeretet had, had kényszerítsem, hogy hadd ösztökélje minket arra, hogy, hogy így beletegyük a nyakunkat abba az igába. Hogy így ne, ne kapálózunk az ellen, amit te el akarsz végezni. Ne ne kapálózunk esetleg a nehézség ellen, a fájdalom ellen, hanem, hanem hadd had tapasztaljuk azt meg, hogy, hogy milyen is veled végigmenni, veled járni, tőled elkérni dolgokat, és tőled hallani. Uram, milyen, milyen csodátos is az, amikor egy ilyen nehéz pillanatban, egy fájdalmas helyen megszólítasz minket, halljuk a hangodat, Uram, mennyire, mennyire nagy áldás ez a szívünknek, amikor, amikor beszélhetünk veled, amikor halljuk a hangodat szóról szóra, és, és viszel minket tovább, amikor felemelsz, amikor megtapasztaljuk, hogy, hogy a, a karodon viszel minket, és, és meggyógyítasz minket. Uram, így ma igen akarunk neked mondani, hogy, hogy nem akarunk várni a holnapra, nem akarjuk azt mondani, hogy majd holnap után alkalmasabb lesz, majd egy idő után alkalmasabb lesz, hanem Uram, most a legalkalmasabb az idő. Most a leg, legjobb erre az idő, hogy, hogy igent mondjunk neked, és azt mondjuk, hogy igen Uram, itt vagyok, és tedd az életemre azt az igát, amit Te készítettél így vezess abba engem oda, ahova te akarsz, és végezd az életembe azt el, amit te akarsz, Uram. Uram, ma így dönteni szeretnénk, és csak így adj erőt, hogy ebben járjunk, adj kegyelmet, még több kegyelmet, hogy ebben így végig tudjunk menni. Uram, adj még több szeretetet, adj még többet önmagadból, Jézus, és ad, hogy az életünk az tényleg rólad szóljon, ne rólunk, hanem, hanem te légy a központban, te légy felemelve, megdicsővővel. Tiéd legyen, Uram, minden imádat, minden tisztesség, mert te vagy rá egyedül méltó, Uram. Köszönjük Jézus, köszönjük, hogy ismerhetünk, és hogy a tiéd lehetünk. A te nevedben imádkoztunk. Amen.